Vəh 11-ci fəsil Mənə əsa yoxşayan bir qamış verildi Və mənə deyildi Qalx Allahın məbədini Qurbangahı ölç Və orada səcdə eləyənləri say Amma məbədin bayır həyətini nəzərə alma Və oranı ölçmə Çünki ora başqa millətlərə verildi və onlar müqəddəs şəhəri 42 ay tapdaq edəcək. Öz iki şahidimi göndərəcəyəm ki, çula bürünərək həmin 1260 gün ərzində peyğəmbərlik etsinlər. Bunlar yeryüzünün sahibinin önündə dayanan iki zeytin ağacı və iki çıraqdandır. Əgər kimsə onlara zərər vurmaq istəsə, Ağızlarından od çıxıb düşmənlərini yandırıb yaxar. Beləcə onlara zərər vurmaq istəyən hər kəs bu cür öldürülməlidir. Onların göyü bağlamağa ixtiyarı var ki, Peyğəmbərli yetdiyiləri günlər yağış yağmasın. Həmçinin onların suları qana döndərməyə və yeryüzünə istədikləri qədər hər cür bəla gətirməyə ixtiyarı var. Onlar öz şəhadətlərini bitirdikdən sonra dipsiz dərinlikdən çıxan vəhşi heyvan onlarla döyüşəcək və onları məqlub edib öldürəcək. Cəsədləri onların Rəbbinin də çarmıxa çəkildiyi böyük şəhərin baş küçəsinə səriləcək. Həmin şəhər rəmzi olaraq Sodom və Misir adlanır. Müxtəlif xalqlardan, tayfalardan, dillərdən və millətlərdən olan adamlar üç gün yarım onların cəsədinə baxacaq və qəbrə qoyulmasına yol verməyəcəklər. Yer yaşayanlar onların bu halına sevini bayram edəcək və bir-birlərinə hədiyyələr göndərəcək. Çünki bu iki Peyğəmbər yer yaşayanlara istirad vermişdi. Lakin həmin üç gün yarım bitəndə, Allahdan gələn həyat nəfəsi onların içinə girdi Və onlar ayağa qalxdı Onda onları görənlərin canına böyük qorxu düşdü O iki peygəmbər göydən onlara Bura qalxın Deyən uca bir səs eşittilər Və buludun içində göyə qalxdılar Düşmənləri də onlara baxdı O saat böyük bir zəlzələ baş verdi və şəhərin onda biri dağıldı. Zəlzələdə yetdi min nəfər həlaki oldu. Qalanlarısa qorxuya düşüb, göydəki Allahı izzətləndirdilər. İkinci bəla ötüb keçdi. Budur, tezliklə üçüncü bəla gəlir. Yətdinci mələk şeyfurunu çaldı. Göydə belə deyən uca səslər iş edildi. Rəbbimiz və onun məsihi dünya üzərində padişahlıqa sahib oldu. O, əbədi olaraq padişahlıq edəcək. Onda Allahın önündə öz taxtlarında oturan 24 aqsaqqal, üz-üstə yerə qapanıb, Allaha səcdə edərək, dedi. Ey var olan! Var olmuş küll-i ixtiyar Rəbb Allah, sənə şükr edirik, çünki öz böyük qüdrətini alıb padişahlıq taxtına çıxdı. Millətlər qəzəbləndi, sənin də qəzəbinin vaxtı gəldi. Ölüləri mühakimə etmək, sənin qulların olan peyğəmbərlərə, müqəddəslərə, Sənin adından qorxanlara, Kiçiklərə və böyüklərə mükafat vermək, Yer üzünü məhv edənləri məhv etmək baxdı, çatdı. Allahın göydəki məbədi açıldı Və onun əhd sandığı orada zahir oldu. Onda şimşək, uğultu, göl gürültüsü, Zəlzələ və gücünü dolu gəldi.